Годський заложник, небіж теперішнього конунга Торісмунда, дев'ятнадцятирічний Валтарій, давно вже накидав на неї оком, ще задовго до походу. Він знав, що Ільдіка кохає князя, і знущався з неї, мовляв, хіба не маєш Христа в пазусі, що не гидуєш кохати поганського царя, та ще тричі жонатого? Валтарій часто підстерігав її в темному кутку і освічувався в коханні, намагався поцілувати, бодай, але вона відштовхувала його і утікала, і тому огірко плакала, зачинившись у своїй кліті, бо Гатило зумисним не помічав її і щоразу грубо гримав. А тоді поїхав у полонічну радь, і потяглися нескінченні місяці чекання і тихих дівочих сліз. Добре, що хоч Гатило й Годського Таля з собою взяв». І раптом, на початку місяця черця, в прискакав у город Київ, повідомивши буцімто Гатило, прислав його по неї. Вона зраділа неймовірно і ладна була співати на радощах, але Таль застеріг. Мовчи, бо Гатило звелів мені привести тебе до стану його нишком. Руські поганські закони не дозволяють жонам бути серед ратників. Жди мене по заході сонця, коло щекавиці, там, де перетинаються смоляни і шляхи. Ільдіка так і зробила, тамуючи серце, яке аж калатало від сподівання близької зустрічі з гатилом. В прийшов у двох конях, і вона сіла на гнідого. Їхали цілу ніч і цілий наступний день майже без перепочинку, і тільки тоді її розібрали сумніви. Дорога вела її усе на захід і на захід. Вона сказала про все Валтарієві, і молодий год відкрився. «Їдемо в Аквітанію!» Ільдіка повернула коня і хотіла втекти назад, але не змогла втекти, бо була в своєму вузькому довгому полотті і сиділа на коні, звісивши ноги на один бік. Та й в алтарі, в білохвостий яблукатий жеребець, якого кохав гатило для себе, вдався пруткий і витривалий. В завів її в хащі і прив'язав до дерева. Тоді розпалив багаття і певний, що йому пощастило уникнути переслідування, почав насміхаючись розповідати їй свої задуми. Він пішов у рать на полуніч, сподіваючись там перескочити до своїх одноплемінців готів, а при можливості вбити великого князя Київського і помститися за смерть свого діда, конунга візі готів Теодоріка. Та йому не пощастило здійснити ні першого, ні другого задуму, за його кожним кроком пильно стежив князь Тодорік Бернський. Тоді в алтарі наважився втікати сам. Зробити це, коли до городу Києвого повернеться вся радь, було б майже неможливо. Мусив якось випередити Гатила. Він так і зробив. У хитрого Войслава видурив двох добрих коней та ще й уружжя самого князя Гатила, і, звичайно, не міг утриматися, щоб не викрасти Ільдіку, яку давно вподобав. Молодий Гот од'язав дівчину і почав домагатись однеї кохання. Дівчина не давалась йому до рук, дряпалася й кусалась. Він пошматував на ній одіж, але так і не зміг подолати її. «Я не люблю тебе!» – кричала вона, обірвана й виваляна в пилюку, розкуйовджена та лиха, мов тигриця. «Ніколи не буду твоєю, так і затям!» Але не будеш і Гатиловою, відповів їй в алтарі Аквітанський. Буду. Ні, не будеш. Пощо? Не люба єси йому. Яке твоє діло? Буду. Однаково не будеш. Пощо? Якби він і полюбив тебе, все б одно не взяв таку. Яку? Отаку, обшарпану. Глянься на кого схоже єси. Вся плоть виглядає. Він тепер не повірить, що ти не була з моєю. Після того змагання Ільдіка і справді мала жалюгідний вигляд. Вона плакала і побувалась, а наступного дня не промовила до білявого хлопця й слова, твердо вирішивши втекти з-серед дороги. Та Гот пильно стежив за Ільдікою. Богдан обійняв дівчину і міцно притиснув її до змучених грудей. Ільдічне пухке волосся чіплялося за його відучорене голене підборіддя, і довгі посивілі вуса здавалися першою памороззю на збурених чорних хвилях. Богдан гладив ті хвилі і думав, що мав би бути відцем сій дівчині, але кумири посіяли в ньому зерна лади до неї, і тут чоловік не вільний, будь що вдіяти. Його могутнє тіло наливалося нетерплячою силою, дівчина в гатилових руках уся горіла – та він здолав у собі той вогонь і грубо видерся з їм лосних обіймів. І тільки в стайнях охолов заспокоївся. Руський покон лишається поконом для всіх, і Гатило не мав права топтати його, бо князь хоч є князем, і ніхто не владний заперечити Володареві, але його найдужче видно споміж усіх, і йому зовсім не байдуже, що про нього думатимуть кияни й некияни. Єдине, що міг собі дозволити гатило, справити весілля не в Купальську сідмицю, як заведено серед русинів, а раніше. Бо свята теж повстановлювані людьми чи кумирами не просто так, а з розумним задумом. Жонитися і веселитись тоді, коли роботу в полі й попереду лишаються тільки жнива та збирання врожаю. Або ж і зовсім серед зими, по холоді. Великий же князь мав змогу зробити все й раніше. І того-таки вечора він оголосив про свій намір повести нову жону. Ой,слав був геть приголомшений звісткою, Борислав вже весело засміявся. «Слава тобі, гатиле! Хай щастить землі руській!» Нарешті великий князь Київський став тим гатилом, яким він знав його з маличку. І тут справді було з чого радіти. Борислав тільки й завважив. «А як же отеці Ілія?» Богдан Гатилов перше подумав про сей біг справи. Ілія все-таки князь, хоч і грецький, і належало дотриматися покону. «Істину рече, Борислав Борич», – мовив старий конюший Войслав. Отець же Гатилової першої жони Руски, яку князь посадив у Вишгороді, 75-річний князь в Руцькій Воїбор закивав лисою головою. «Треба сли рядити, Богдане!» Тест і цього разу не мав нічого проти нового зятового злюбу. Його ровесник, Витичівський посадник Ждан, теж погодився. «Виряджай, гатиле, сла сватівного!» Великий князь обійняв поглядом усіх присутніх, а в красній світлиці зібралося душу з двадцять князів, і велі та малих боляр. «Кого ж послемо до князя Ілії?» «Та кого?» – по паузі обізвався князь Воєбор. «Сли мене та...» Він обдивився присутніх. «Та ж дана посадника, ми сме, може, старі й сиві». «Тебе не личить», – засміявся Борислав Борич. «Тест є сигатилові, там же всі носять хрести в пазухах, то ще й...» Це зачепило Богдана, і він сказав. «Хай їде тесть мій воїбор, з хрестатими панькатись не будемо. Не ми їм, а вони нам дань дають, і суть роби наші». Він міг би сказати сим людям, як сестра римського імператора Юста, сама колись віддавала йому руку свою, навіть лягала б у ложу його, коли б він того захотів, і лягла б, як остання наліжниця. Та Гатило не мав наміру казати про це, бо князі та боляри, які сиділи в його красній світлиці, мусили й самі все добре пам'ятати. «Їдьте!» – сказав він тестові та витичівському посаднику Віждану. «Їдьте взавтра до корсунського князя Ілії і везіть йому викуп за дочку, достойний нашої землі і нашої слави!» Але ніхто не розходився, всі чекали останньої волі, і Гатило сказав, «У неділю почнемо!» Тільки тепер князі та боляри заворушилися і почали вставати з лав, розташованих по під стінами довгої світлиці. Шаруділи Куприною, паволоками свитки та ногавиці, брящали мечі об підлогу піхвами, радці, кланяючись Гатилові, двоє по двоє виходили в сіни й жваво перемовлялися. Великий князь Київський не щодня жану веде, та й не щоразу Русь народжує такого князя, тому весілля мусило бути гідним його імені й величі городу Києвого. Кожен мав подбати про війну для князя, Віно ж, аби як не піднесеш, отже і цього разу тріщатимуть спини невпокірних смердів. Була середа сідмиці. Ввечері ж, напередодні весілля, Богдан Гатило мав дуже неприємну важку розмову з власним сином, княжичем Юрієм. Юрко був неговіркий, але ласкавий і поштивий до відця свого. І раптом щось із ним сталося. Богдан помітив все ще в четвер. Зустрівши сина в стайнях за новими гридницями, він сказав, «Прийди по заході сонця, маю ректи тобі про справи твої». Хотів поговорити з сином, чи не пора наставити його тисяцьким над усією Великокняжою дружиною. Тайрко лише буркнув щось незрозуміло і увечері не прийшов. Гатило, не дочекавшись, послав по нього тиву на Туткая. Кіпценосий Сакин повернувся не швидко і сказав, Княжича немає в дворі. Я перешукав у всіх стаєнях і в гридницях, і в малому хоромі, і скрізь. У п'ятницю рано Гатило знову послав котрого щелядника, та сина знову ніхто не міг знайти. Лиха думка кольнуло князя в серце, і у досвіта наступного дня він здибав юрка. Молодий сотник був верхи і мав намір шаснути повзвідця, та Гатило, стоячи в розчинених воротях, ухопив коня за вузду. Куди зібрався-сь? — Ось глухо проказав Юрко і спробував здибити коня. Гатило ж тримав міцно. «Слазь — Слазь! Юрко, зашарівшись, вишили в ногу і стрибнув додолу. «Ходім — Ходім! Гатило поманив підстаркуватого челядника Мааса і віддав йому синового жеребця. «Розсідлай — Розсідлай! А сам пішов до хорому, певен, що Юрко тепер нікуди не дінеться і не втече, поламавши волю відцеву. Вони сиділи в столовій світлиці і не дивились один на одного. Що с намислив проти віця? тихо спитав Гатило. Син мовчав, і все ще дужче хвилювало князя. Е він повторив: Що с намислив? Двадцятирічний сотник уперто дивився кудись у вікно, широкобривий і гарний, і темно каре волосся спадало йому до пліч, як і належить княжичеві. А нічого, нарешті видавив син. Віри не йому, щось та пече тобі душу. Повідай, сину, в княжому домі Котора то найлихіший ворог. Нехай таті землі нашої впряхко котораються, не ми. За що стережеш зло, речи. Син мовчав, і Гатило теж мовчав і дивився в інше вікно, і тисячі думок снувалися йому в голові, і жодна не трималася купи і раптом неприємний здогад, що підсвідомо вколов його вчора вранці, застелив Гатилові очі млою. Він обернувся до сина і довго зорив на його вперто зведені брови і міцно стиснені воста. «Заради неї!» Ці слова зронилися мимохідь, і Гатило пошкодував, та було вже пізно каратися і каятись, бо слово не горобець. Обличчя Юркови, допіру блідейне тутешнє, почало братися з нітом, аж на очах виступила роса. Він зірвався на ноги і хотів бігти геть, але знову сів і низько схилив голову. Гатилові все стерпло всередині. Рука сама вхопила довгу косу шпакуватого оселеця і почала сукати й накручувати його, і голоне тім'я то натягалося зморшками до правого вуха, то знову розгладжувалось. Отже... Сталося найстрашніше. Син піднявся проти батька і піднявся заради жони. важко слово по слову вимовив. «Я мхіть мав, молити вас, руки її!» Він зірвався, з розгону турнув двері і погрикотів довгими сіньми геть, і гатило не спинив його. Не мав сили не те, що встати, а й язиком ворухнути. Вся любов, яку він грів у серці до молодшого сина, випарувалася, щезла, як омана, і натомість лишився камінь, круглий, холодний голяк, і Гатилові здалося, що він відчуває його вагу і його холод. Потім у хижа кров почала бити в скроні, і він тепер ледве всидів, щоб не схопитися, бо коли б не втримався, могло б статися щось набагато страшніше. Богдан просидів у світлиці до самих обід. Тоді пішов у спочивальню і не відповідав ні на які стукоти в двері, хоч увесь хором аж бринів од люду, мов потурбована бджолина борть. Робий, челядники, тивуни, домажирічі і боляри великі та малі готувалися до завтрашнього весілля. Він же лежав горілись узутий і дивився на гладенько тесані колоди. І тільки коли смерклось, Устав і стомленою майже старечою ходою подався до коней за новими гридницями. Можі дружинники, хто сидів на приспах, хто грав у зернь, хто зібрався гуртиком і просто теревенів, навіть не звернули на Гатила уваги, бо ж у цю пору князь ніколи не приходив сюди. В стайнях теж було тихо й поночі, та Гатило впевнено ступав поміж двома рядами. Конюхи вже попоралися, і коні лунко хрупали з ясел овес. Він підійшов до гнідого жеребця і застав там сина, як і сподівався. Юрко з так робив, у хвилину поганого настрою завжди втікав до свого коня. В темряві нічого не було видно, і гатило сів край ясел. Гнідий жеребець, упізнавши його, заспокійливо гигикнув і знову встромив голову в ясла. — То є послідня лада моя, — хрипко проказав гатило. Син глибоко зітхнув, але нічого не відповів на це. Послідня мовив гатило знову. "Тобі ж перша, ти ще стрінеш на своїй путі, а я". Ірко вдруге зітхнув і стимливо долинуло. "Ям так уже мислив про це". Хвиля бурхливої ніжності до сина мало не зірвала Богдана з місця, та він утримав себе в руках. Йому стало соромно за ті думки і за той камінь, що вмостився був у його серці, холодний і важкий голяк. І він таки не зміг устояти і поклав руку синові на плече. І хоч Юрко сидів мовчазний і напружений, але то так належало сидіти справжньому воєві і справжньому князеві Полянському. Богдан стиснув йому плече і вийшов пружною ходою людини, якій нарешті одлягло від серця.